Și invitatul nostru a ajuns la timp, așa cum am promis, în această dimineață stăm de vorbă cu scriitorul Vasile Iernu. Bună dimineața, am mulțumim că ai venit. Am venit, am ajuns. Viu. Da, tu ești pasăre călătoare, treci prin Chisinau, sau treci prin Moldova, dar treci pe alături de Chisinau și de emisiunea noastră. În sfârșit avem motiv să ne vedem. În ultima perioadă am vrut să petrec mai mult timp în, pe, în orașele mici. Pensate, mă interesează foarte mult orășelile mici ce se întâmplă cu ele Prin sate și încerc să o colesc Chișinău Dar de data asta n-am putut să nu te ocolesc pe tine, deci am venit Mulțumesc <gântuiesc> frumos! <gântuiesc> Cum s a fost lansarea de carte? Cum s a trecut uh, am făcut? Vin de la Iași, unde am avut conferință și lansare La București am făcut lansarea o săptămână urmă Cartea de de, de 10 zile Bandiții, a doua parte a trilogiei mici, mica trilogie a marginalilor la Chișinău am venit, ca de obicei, în fugă, am venit oameni, am dat autografe, am povestit scurt, Mihai fusul a citit din carte, oamenii au pus întrebări, ne-am simțit bine, scurt și în fugă. Mai am seara asta o întâlnire la Spălătorie, la Teatru Spălătorie uh -huh. Invitat Moli, Stanila și Mihai uh, Vakulovski. uh, Sandu Vakulovskiu ah, sound, Frate, okay. Fratele -i plecat la Ila Brașov uh, Unde am întâlnire cu cititorii Și discuții De la șase Și asta este Mica, o voi da multe interviuri Probabil prin, pentru presă că O să fii vedetă vedeta Ideea este să încerc să explic Despre ce fac, ce gândesc, ce scriu Carta deja văd că e destul de cerută Se comentează mult pe ea De abia a apărut deja cronici înainte să apară carta Sunt foarte multe interviuri de dat Și am deja o listă foarte lungă de conferințe Prin universități și prin orașele din țară din România Tu urmărești cronicile? Te interesează? Când le urmăresc, le ajung involuntar la mine Pentru că Una e să ajung, alta e să le citești uh, Să te intereseze Să, le să te doară în caz că nu sunt uh, favorabile Sunt câțiva oameni la care țin mult Și mă interesează opinia lor Sunt oameni care mă interesează mai puțin Sau am o încredere mai mică în, uh, De exemplu, unul dintre criticii mei cei mai buni Bogdan Alexandru Stănescu Mi-a spus Încă n-am văzut cronica, o scrie acum Dar mi-a spus un singur lucru Că ultima carte e mai bună decât precedent Ceea ce pentru mine ca scritor e măgulitor da. uh -huh. E măgulitor pentru că Secretanții au avut un succes neașteptat de mare Deci deja e a doua Al doilea tiraj s-a tras într-un an de zile Și acum am pregătește a doua ediție uh, S-a scris, cred că numai La Cărtărescu la Solinoid S-a scris mai mult decât asta Cred că e a doua carte comentată S-a comentat foarte mult și am, am foarte multe invitații uh, pentru, pentru prelegeri Despre Uh, pentru mine ca scritor este important în sensul în care mă interesează să am scritori, uh, cititori vii uh, interesați de ceea ce scriu, care cumpără și citesc uh, carta, care reacționează și uh, culmea că pentru prima dată când sunt laudat și de dușmanii mei din zona conservatoare care nu prea au la inimă, Că eu sunt cam criticul conservatorii Și cu mine, de exemplu, domnul Bakonski a fost un ministru de externe Care este unul dintre liderii Mișcării conservatoare de România A scris ac acum două săptămâni sau trei O cronică atât de laudativă Că s-au speriat și prietenii mei a zis, gata, trădătorule. Dar mă bucură când Adică când putem trece dincolo De micile noastre Neînțelegeri politice Sau mai, ce mai gândim noi despre societate Și ne citim cărțile și ne respectăm În ceea ce facem de Apropo de, de tine și de dușmanii tăi Sau felul cum ești tu perceput la București O să te întreb în mod special Probabil dacă reușim De-a de lungul acestei emisiuni Dar ca să vorbesc așa mai pe scurt Sau mai în glumă Mai puțin poate în serios Tu ți-ai pus cumva și în pila de om de Cute în RSS și te ai dus la bucurești. Asta a fost da. o strategie de promovare sau ce-a fost pentru Nu, tine? Dai seama că nu, nu m-am gândit la așa ceva, tot și aveam în spate deja. Da, dar prins. -a, -a, simt, -a, a prins, dar eu, am, eu sunt în d 90 în România. Bine, nu am scris a, până că am lucrat da. în alte domenii, adică nu aveam. Nu mi-am propus nici măcar să fiu scritor, nu aveam în cap așa ceva. A ieșit această carte că m-a obsedat acest subiect. Adică, subiectul care m-a obsedat atunci era. cum naiba Oficial vorbim despre numai moarte, tragedie și așa mai departe, care au fost indiscutabil. Comunismul a fost un regim totalitar, într-o mare parte a lui, autoritar, și care a adus multe crime. Dar în același timp, când ne întâlnim între noi prieteni, de ce avem alte povestiri? Adică noi, între noi, povesteam altceva, dar oficial altceva. Și pentru hai să vedem... Să povestim această viață cotidiană, amintirile din... Pentru că a existat și dragoste și lacrimi și iubire și, și muzică sfecță, și sex și așa mai departe și bruci și gumă și sunt o mulțime și când am scris această carte nu m-am gândit nici prin cap mi-a trecut nici n-am făcut-o ca frundă, doar că ea a ieșit așa. A fost, poate asta a fost și mai bine pentru că a fost autentică, știi? Dar mi se pare că e o chestie pe care o păstrezi cumva în toate cărțele tale istoria um, povestită de oameni, care este pe, pe locuri foarte diferite de cea mm -hmm. oficială Da, uh, pe mine, bine, recunosc că eu mă simt bine în acest tip de marginalitate, de asta uh -huh. lucrez foarte mult uh, Evident că fiindcă viața mea a avut loc 20 de ani totuși în acel regim, adică copil copilarea și adolescența e o perioadă foarte importantă în viața oricărui om. Este In cea scutandă, care da. formează, marchează. Și nu mi se pare normal Adică pot să-mi pun eroii mei la New York e și ce treaba am eu cu New York știi? fi vorba între noi Și nu văd de ce nu-i mai interesant Cahulu sau uh, Giurgiuleștu sau Bugeacu Decât New York eu, Centrul lumii e acolo unde trăim noi de Și lucrurile astea Adică marea literatură așa s-a creat Povestind acele cătune uitate în Rusia Sau în America latină ele da. sunt centrul lumii Macondo, ceia uh, acel lume Care e impresia că e mai mare decât New York Care e trei case în cruce. Deci lucrurile astea noi trebuie să le povestim nu, știu, nu trebuie să ne ascundem de istoria noastră Adică mie mi se pare și toată lumea Culmea că a avut de câștigat eu întotdeauna Spun uh, Cred că a, a meu foarte mare A fost cumva Că de multe ori uh, Scriitorii din Basarabia sau din zona noastră Încearcă să mimeze Și să devină un soi de escu Adică ca cei din țară mm -hmm. Să spună să scrim la fel de bine ca ei Să spunem poveștile ca ei Adică să mimăm Să facem, devenim un soi de clonă știi? Eu spun totdeauna În România sunt suficient Eminescu știi? Adică nu în sensul Eminescu așa, da. Ce în sensul de scriitori Acești de Iescu știi? Da. Noi o să devenim niște copii De mâna a doua Dacă o să facem O să mimăm noi trebuie să venim cu ce ne reprezintă pe noi, cu problemele noastre, cu autenticitatea noastră, cu suferințele noastre. Și să este atât de mult de povestit, mai ales într-un spațiu ăsta de periferie, în care nu tocmai în sectanții, de exemplu, asta lucrez foarte mult, într-un spațiu în care la 30 de ani se schimbă drăgătorile, se schimbă puterea, se schimbă ideologiile. Oamenii hotaro, tu nu ieși din sada, hotaro, se schimbă permanent, adică țările se schimbă, tu stând, tu devii migrantă la... în, în, în, propriu... în, propriu... în... în propria ta grădină. Casă, știi? Exact. Și lucrurile astea sunt foarte interesante. Pe oamenii, pe, mai ales pe, în spațiul occidental, unde sunt interesate să audă poveștile pe care ei n-au de unde să le știe știi? Și de asta. Cred că e de datoria noastră să povestim aceste lucruri. Evident, pe mine mă interesează anumit tip de problematică, cred că anumit tip de marginalitate, mă interesează foarte mult, de exemplu, acum acum merg prin sate și orășele mici, unde n-am mai călcat picior de scriitor de ani și ani de zile. Vreau să înțeleg ce se întâmplă acolo, cum trăiesc cu oamenii. Eu am impresia că noi nu mai știm habar, nu avem... Adică noi știm, citim presa, ne anumite, facem anumite... Imagine, dar nu știm real nici măcar cum trăiesc oamenii de la un an la altul Cum se descurcă economic, cum se descurcă social Care s-au construit, care sunt noile relații de organizare Sunt o mulțime de fenomene care se întâmplă și noi nu avem habar Și asta mă interesează foarte mult Dincolo de dramele și părțile frumoase ale existenței noastre Am senzația că în acestă, această trilogie. Da, bine, cartea a doua n-am văzut-o încă, urmează, Da, e un hardcore de ăsta... Absolut, total E fascinant pe locuri Și te fură într-o măsură De extrem de mare Și în același timp îți pui întrebarea Măi, dar e chiar așa Știi cum lucrurile de la o parte par să povestite, la durată în timp La distanță în timp Par și romantice acolo Unde de romantism Romantism nici numeroase Și dramatismul cumva se... Se percepe un pic mai duios și parcă îți vine așa să l cu dragoste și cu un no. fel de, de dor. Și e un soi de nebunie. Cât speculezi tu pe, pe toată treaba asta? Evident că ceea ce fac eu este În primul rând că e foarte greu încadrabil ca gen literar au o mare problemă criticii din România să mă încadreze Și asta mi-e convine destul de mult Pentru că, de exemplu, a fost foarte haios când am debutat Când am se fac în fiecare an topurile uh -huh. pentru cărți Cartea mea a intrat la toate top în toate topurile Eram și la ficțiune, și la non-ficțiune, și la eseu și la memorialistică În top, aceeași carte Uh, nu existam la o singură că la grine, categorie mă. Nu existam la o singură categorie, la poezie Deci eu nu fac poezie În rest, într-adevăr, eu numesc genul ăsta klezmer Un soi de gen mixat, în sensul uh -huh. că folosesc și proză În sensul e clasic și puțin ieseu de reflecție Și un anumit tip de memorialistică mă, Întotdeauna eu sunt prezent acolo Eu, într-o formă, să zicem, eu ca erou, știi? Dar mi asum această persoană întâia uh, Dar... Este ficționalizat Adică chiar și când folosesc reportajul că mie îmi place foarte mult acest uh, Din păcate e un gen care nu prea mai e folosit Care într-o perioadă a fost folosit Chiar și în perioada comunistă a fost folosit Scriitorul care merge uh, pe teren Și repovestește într-o uh -huh. formulă Nu neapărat artistică Mai aproape de ce, ce fac gazetarii uh -huh. Dar nu e, nu e jurnalism Însă e un anumit tip de reportaj literar Care sunt foarte utile pentru că îți creează O frescă socială foarte, foarte bună Și folosesc toate aceste genuri Uh, dar da, e spre o, este împinsă spre ficțiune Pot să-mi permit multe lucruri acolo Pot să mixez personaje De exemplu, dacă mi-am place de un personaj Și mai văd unul și cred că se apropie în povestea mea Pot să le transpun într-un singur personaj Pot să fac lucrul ăsta Îmi permite uh, ceea ce fac eu Pentru că totuși creez o, o, o carte, niște eroi Nu sunt eroi, că să zici, acest erou Are numărul de buletin X Uh -huh. Pe mine mă interesează în Stilul meu de poveste Mă interesează uh, Povestea și sensul Adică noi lucrăm cu sensul Știi de asta Am murit Ana Karenina Sau a murit Deci asta nu e, nu e o întrebare Care pe mine mă interesează adică Mă interesează ce vrea să spună Ce înseamnă asta pentru noi Ce semnificație are Toată povestea asta Toată drama asta și cumva, Dar eu cred că Important este că lumea spune Când încep să-mi citească că cărțile Că uh, sunt nevoia să o termine foarte Adică să pri, sunt da, priji da, da, da, de exemplu -am -am să de cu, cu Ion Sabdaro mi-a citit la Iași la am chemat pe Ion, mm -hmm. am venit de la Riga De la... unde și-au lansat filmul cu Koboleanski uh, Afacerea este Și a ajuns și mai avea două zile până la lansarea mea I-am rugat să -și selecteze niște pasaje M-a scunat dimineață nebunule, n-am putut doar toată noaptea. M-au făcut seara, am crezut că ne-au fost citeți mai multe de fraze deja, mai a ținut par dimineața, să a într-o mulțime de povești, zice, e exact așa, nu știu dacă o să înțeleagă românii, zic, și nu-ți o fă probleme, o să înțeleagă. <laughs> și el a, el a fost foarte încântat, m-a surprins că, mă rog, zic, actor ocupat, știi cum e, e, prins într o milion de treburi și el. Nu ne-am mai văzut nici de mulți ani Și n-am mai, mai ținut legătura Și acum chiar mi-era dor cumva zic Hai pe divane să ne vedem și să... Da, eu înțeleg că tu devii autorul unui bestseller Sau <laughs> ești autorul unui bestseller În e... confirmare, În curs de... Da, dar asta e foarte greu de estimat Adică eu tin să cred că da Și sper În sensul că nu neaparat în povestea de bestseller Ca... Pf, țin neapărat la acest Dar țin să cred că e o foarte multă lume interesantă și că e destul de actuală povestea care o spun eu, adică mai ales asta cu bandiții. Cartea cu sectanții a fost foarte interesantă că eu credeam că va fi o chestie foarte de nișă mm -hmm. și a brusc că a căpătat o chestie de... pe un segment mult mai larg. larg. Mm -hmm. Adică pentru România deja să vezi câteva mii de exemplare, e destul de mult, adică eu am depășit mult de mult media. Uh, și e interesant un, un spațiu mult mai larg, adică chiar de la și ca aspectul ideologic ca aspectul de lectură. Au să pe invite și prin biserici să vorbesc. Eu spun, <laughs> totuși și eu, nu, fac, nu mă ocup de asta. Zic eu, care e despre asta. de, de, de, de, de, de la specifica. Și, și foarte hai, zic că să-l vezi pe iernul care despre care spunea că e comunist, că e cu stânga, că e uh, socialist, că nu știu ce, și acum să-l vezi, invitat de preoți de protestați de, nu știu ce, de la sinagogă să vorbească despre grupuri din marginale religioase. E foarte interesant. Uh, Teologii să mă sune, să discutăm, să avem polemii, zic ok. Eu sunt deschis Bun, dar adică... cum trebuie să te apropii cu foarte mare grijă de, de aceste grupuri de oameni? Pentru că eu? una e să povestești povestea lor da. din interior și alta e da. așa văzută de la o parte. că nu fac greșite. Da, eu Sau? sunt deschis în general pentru orice. Mai degrabă Încerc să-mi văd și eu din ce fac, din ce spun Adică nu, nu, eu nu am uh, poziția asta Nu-mi place poziția de autoritate Eu, scritorul mare, vin uh -huh. și vă povestesc vă, cum stau lucrurile Nu, de multe ori îmi dau seama că bă, vin de pe aceeași poziție Adică eu am ceva să vă spun Dar am și multe de ascultat de la voi, multe de învățat Întotdeauna vreau să-mi... Să de la premise mai ales când l-am lucrat acum foarte mult cu grupurile de căzute, Cu cerșetori sau... Brus mi-a dat seama că din enorm de multă de învățat de la niște oameni care n-aș fi în mod normal în capul nostru, dăm doi bani pe ei, știi? avem tot timpul poziția asta de superioritate, mm -hmm. de putere, pentru că noi ne permitem, avem cardul, avem un job, avem o poziție în statut am social, o, o casă. Știți, când vedem pe oamenii ăștia ne uităm și ce s ei, nu sunt nimic. De exemplu, a. am o mulțime multe de povești despre acest tip de oameni. Brus mi-a dat seama, de exemplu, eu am scris acum o poveste de care a plăcut la multă lume despre alcoolicul cartierului, știi și până m-am dat seama, după, exact după asta, că omul ăsta a fost omul care am învățat enorm de multe în ultimii ani, tot întâlnindu-mă cu el, povestind puțin cu el, care era tot timpul cum este un alcool al cartierului, care are momente de luciditate, de moment... dar în această relație am, am învățat enorm de multe, urmărind și studiind probleme am învățat o mulțime de lucruri care altfel și mi-am dat seama că de multe ori avem atâtea prejudecăți în capul nostru. Și dacă nu suntem atenți și deschiși și nu ne putem solidariza cu oamenii cu probleme așa mai departe, nu înțelegem absolut nimic, știi? Și trăim într-o soi de prostie a noastră, de clișei ale noastre și asta, din păcate, e foarte grav, știi? Dar eu înțeleg acum care este a treia parte a trilogiei. Deci, prima este despre Septa, a ah. doua despre bandiți, și a treia e despre. Eu acum, acum sunt și... de abia de 10, a treia nu o să fie despre altceva. Eu sunt acum foarte abia sunt încerc să deja. ies. Evident că asta, asta este meseria mea, de foarte curioasă. <laughs> Atât de curioasă încât să trebuie să scriu Cu cartea de repede ca să-ți să rezolvi problema ce Spune care este tema. Uh, că nu... Mă e un mare secret. E este începe cu un drum de la Stan, la Istanbul, pe urmă la um, Ierusalim și pe urmă ne întoarcem înapoi în Chișinău 1903-45. Și pe noi se începe o istorie lungă de aproape 100 de ani care se, se întâmplă în, între Chișinău și Odessa, Asta a unei e comunități a da. Va fi foarte interesant. Oh. Va fi ceva deosebit. Când zic că apare carta? Deci, cum mă gândeam să scriu? <laughs> că. Dacă astrele se vor așeza, dacă. Uh, soția mă va mai suporta dacă <gână> copilul o da va fi cu minte. Așa, <gână> okay. eu sper într-un an, un an jumate maxim să apară. Că e uh, de nevoie de timp de a Da, plus că este când o carte apare, ia foarte multă energie această perioadă post-lansare, pentru că ești invitat în foarte multe locuri, nu mai ai timp de gândire. Pentru alt proiect trebuie. Uh, Dar, trebuie să trezi timp de, ca să te poți bucura de, de muncă, da, nu? Da, și nu, nu, e, nu e nici. Adică, nici. Știi cum e Și dozele trebuie păstrate eu trebuie... un anumit ritm E nevoie de liniște E puțin dină. Probabil vor fi vreo 4-5 luni Foarte aglomerate cu, cu bandiții În care va trebui De exemplu acum am un Pentru că de exemplu Numai Transilvania Ia câteva luni Pe urmă există o fundație Care vrea să facă un turneu Prin pușcării să citesc Prin cartierele sărace Hai să povestim un pic despre bandiți Ce îi mm. ce ascunde cartea asta? Că ce eu ascunde, n am deschis-o Că eu o Că deschis-o să o deschizi Și o să Nu o să mai poți lăsa din mână Pe mine m-a interesat foarte mult Istoria asta privită Dinspre oamenii foarte decăzuți Mă interesează Care sunt condițiile Cum apar acești oameni Care nu respectă regulile Care au altă etică Care au alte reguli de comportament Care trăiesc din jaf de exemplu, pentru ei munca este, furtul este o formă de muncă cu grad maxim de risc, dar și de profit uh, Pentru ei a fura este o chestiune onorabilă uh, E exact după o altă etică decât suntem neobișnuiți Pe mine mă interesează foarte mult în ce condiții apar ei, care sunt mecanismele care îi produc Evident că ceea ce spun eu acum sună puțin teoretic, dar acolo în carte sunt povești de viață uh -huh. Cum a cunoscut un om, cum el m-a impresionat, de ce modele negative ne atrag atât de mult? Ne atrag nord de multe, sunt ca omagreat mult mai puternic de acord, decât, da. mai ales când ești tânăr și mic și adolescent și interzis. Uh, da. Și mai mă interesează tot procesul ăsta, mă interesează tot procesul ăsta de educație. Adică, cum, ce face ca un copil să devină, să iau pe o cale și alt copil să o ia pe alte cale. Uh, de ce bagi și bușteanu și iese Pinocchio, în ce condiții, cum instituțiile formatează lucrul ăsta, cum devinem majoritari, cum gândim de multe ori, că, că, pentru că la mine e cumva și o formă de critică și față de majoritate, pentru că și noi suntem într-o poziție de risc. Vorbesc foarte mult despre dresaj, de exemplu, am acolo multe povești cum se dresează cioara, cum se dresează puricile, de exemplu, o chestiune foarte interesantă, care văz de la acești oameni care stau mult în pușcărie, ei se plictisesc și, și găsesc forme de entertainment. entertainment lor este, de exemplu, să-și dreseze purici sau, sau șoareci. Uh, ei cu asta și ocupă timpul și, Dar de aici sunt între, întregi lecții de viață eu, Cartea mea e destul Eu zic că dacă sectanția A fost o carte de un soi de Manual alternativ despre religie Adică e bine să citești acest mm -hmm. Ca să înțelegi o cu tot o altă formă De a, a gândi Exact. Uh, uh, cartea că E hardcore adevăra sectanții uh, uh. este despre E un soi de manual Alternativ de educație În negativ Adică cum cu lucruri rele să înveți lucruri bune, știi? Adică cum pentru că acolo vezi o mulțime de povești, am soi de forme de pedeapsă, cum își folosesc ei forme de violență care se transformă în lecții de viață și era mai departe sunt lucruri, vezi ce înseamnă să fii hoț în dar vezi ce înseamnă să fii decăzut chiar în rangul lor oameni care sunt da, foarte jos Sau cum e organizată uh, sunt, Bine ajung că Vorbesc de exemplu despre Bandiți care au ajuns oligarhi să au pus societății, am și astfel de Reflecții, chiar am un prieten foarte bun Acolo în cartă care mă înțelege noi povestim Cum s-au întâmplat aceste lucruri Care e despre istoria noastră Asta, Asta deja a... e foarte interesant e mai e mult foarte decât e interesant, interesant. <laughs> Și vorbim despre noi, de exemplu am acolo un oligar foarte bun, în care noi am fost prieteni Foarte buni am uh, împărțit un pat, împărțit Împreună ne-am împrumutat că mășile, uh, că eram tineri și copii, și adolesc în adolescență am iubit aceeași fată. Oh. Și pe urmă, viața noastră am a luat-o pe, pe direcții diferite, căi diferite. Și problema nu, nu, nu e atât de tragic, el devine un om foarte bogat, și așa, eu devin cine devin. Nu reușit financiar, dar un om mulțumit cu mine știți? Dar există această întâlnire și noi povestim anumite lucruri Adică nu în sensul, nu suntem pe poziții foarte diferite Dar ci încercăm să înțelegem ce se întâmplă Și există acolo multă tragedie ascunsă Pentru că tragedia mare este Nu că noi am devenit foarte diferiți. Eu pot să înțeleg care e o formă de violență și asta Ascunsă Faptul că el are o viață ve Vețile în general au trasee foarte greu de urmă complicate și mai departe Ceea ce pe mine mă, mă, mă, mă, mă întristează și cumva îmi dau seama că este o prăpastie este copiii noștri nu mai au nimic în comun. Chiar dacă va trebui să împartă această aceeași țară, între ei există o prăpastie, ei nu au ce-și povesti. Între ei o prăpastie. Pentru că unii sunt educați la Elveția sau la, în Londra sau nu știu unde cu bani enormi și nu știu ce, într-un într soi de ghetou de lux, iar noi trăiesc într-un soi de ghetou de, de căzut. În condiții foarte. Nu neapărat. De, pe mine mă, îmi dau seama că. Ruptura asta este atât de mare că ea poate să producă violență enorm de multă. Și de fapt, asta e, sfârșitul cărții este începutul. de fapt. Pentru, e, următoarea. pentru următoarea? Pentru că Cartea mea asta pe cu sfârșitul. Bine, o să o citești și cred că o să-ți placă. Sunt o mulțime de lucruri, o mulțime de povești destul de, de puternice. Eu am lucrat repede, cartea s-a scris repede, am lucrat mult la documentare. Și uh, cumva este cartea în care uh, am avut un anumit tip de, de price Adică uh, poveștile sunt lumea lor e atât de uh, apăsătoare Încât uh, pentru mine a fost foarte greu Mai ales că, când am lucru cu cerșitorii a fost cel mai greu Dar că adică vorbim de bandiți, lumea asta uh, pe tine Te-a marcat cumva? Te-a schimbat? Te-a învățat ceva? Da, foarte multe M-am învățat foarte multe Și m-am uh, învățat cumva... Să gândesc uh, lucrurile mult mai amplu și să gândesc că uh, până și rău, să, să încerc să uh, pozitive, să fac din, și până și din rău trebuie să fac ceva să vezi să partea bună a bună, lucru și să, tot timpul să încerc să-l refaci. Adică poți oricând un rău să devină bine. Uh -huh. tot e cum, adică, chestia asta e o dinamică foarte interesantă. Uh, M-a învățat foarte mult uh, să fiu atent la lucruri, adică la detalii. La detalii, da. Uh, pentru că ele contează enorm de mult în, în, în viață. Mult, la semnificația Cuvintelor și a faptelor Adică uh, Ei trăiesc de multe ori Ca și cum Judecata al Dumnezeu e acum Adică tot ce ai spus, tot ce faci Acum se pedepsește, nu într-o altă lume ai greșit, acum îți iei uh, pedepsa Sau uh, nu, adică ai promis ceva Nu, ți-ai făcut, ți-am tăiat degetul, știi Nu lăsăm că nu vine Dumnezeu să... Noi suntem îngerii care luăm decizii, știi din deci, asta foarte durute Foarte interesante Noi întotdeauna noi ne amăgim Până am văzut nord de mult ei, Eu îi numesc oameni goi Adică ei își arată ceea ce sunt când se dezbracă Prin tatuajele lor Prin uh, corpul gol Este CV-ul lor Noi, din contra noi trebuie să ne punem haine Țoale Țoale Noi trebuie să ne punem epoleți Noi trebuie să ne punem uh, megdalii De ce? Pentru că noi, vrem, noi mințim Într-o în care mințim Pentru că noi vrem să arătăm Ce suntem cu altceva decât suntem noi Exact Și e o chestie foarte interesantă Între aceste Cu toate că acolo e o lume violentă, brutală Dar e mult mai multă naturalețe în ceea ce fac Pe când la noi într-o lume mult mai bine Dar și asta întotdeauna și aici întotdeauna e o critică E mai bine așa sau mai bine așa? Da, lucrurile sunt relative Depinde Absolut. cum le simți, cum le privești și, și ce vrei să iei, de pe ce poziție da. pe ce poziție vrei să stai tu uh, Zimtre-o frumos la un moment spune că Ioan Săbdarul și-a pus întrebarea Dar românii o să înțeleagă cartea Tu <coughs> pentru cine scrii? Pentru Ai tăi de aici sau ai tăi de dincolo uh, deja? Mă, eu scriu de pentru cei care citesc În limba română în primul rând uh, orice scritor se definește în primul rând Prin limbă uh -huh. uh, nu fac probleme că din România din Moldova Sau român care sunt plecați Stau prin Italia Sau nu știu pe unde De exemplu Am primit acum multe mail De la oameni Care s-au plecați afară Și care vor să citească cartea Sunt interesați Mai din după ce au citit Niște interviuri ale mele Nu mi-e fac De exemplu Cartea ultima E dedicată fiului meu Care are doar 5 ani Dar sunt foarte convins Că i va rând Peste câțiva ani va interesa această carte Eu cred că ea va rezista În, în timp Nu-mi fac probleme Deci scriu pentru un public pentru un om folosesc un limbaj destul de simplu, încerc să fiu ușor accesibil, poveștile mele sunt construite mai aproape de un anumit tip de parabolă, deci chiar dacă vorbesc despre anumite lucruri care nu specifice spațiului românesc, Fiind mai degrabă apropiate uh -huh. de spațiul nostru Estic, sub influența slavă Rusă, așa uh, Lucrurile cred că nu e o problemă Cu înțelegerea. adică oamenii înțeleg Destul de bine despre ce e vorba um, deci, nu, faptul că se va traduce sau nu carte, asta deja e altă. Exact, asta era întrebarea. Pentru că noi avem încă două da? minute până la 9. Da, pe mine mă interesează dacă. Eu, pentru că noi, știi cum avem în uh, muzică noțiune de hit care poate da. are șansa unui hit internațional, da. da? Și noi am avut câteva artiști sau avem câțiva artiști da, de genul ăsta. În uh, întrebam uh, la capitolul cinematografie dacă poveștile din spațiul nostru pot deveni de succes sau de interes internațional, și de aici un posibil succes să atragă. Și în același sens, chiar. Câtva timp în urmă discutam cu cineva din scriitori, nu știu în ce măsură literatura noastră ar putea deveni o literatură interesantă oamenilor din alte spații geografice. Zintreau frumos da. poveștele tale Cum crezi? Pot deveni uh, de, succes, de, de interes problema internațional? Problema traducerilor e o puțin mai complicată decât a muzicii, Pentru că muzica și filmul ajung mult mai rapid Au alte instrumente și este o întreagă industrie. Industria cărții este puțin mai complicată din cauza limbii Care trebuie tradusă și mai departe Trebuie bani pentru asta și așa mai uh, Eu, de exemplu, sunt deja tradus în vreo 10 limbi Pentru spațiul nostru, E deja o reușită destul de mare mm -hmm. Uh, există acum un interes destul de mare pentru ultimele mele două cărți, mi se cer în mai multe limbi fragmente. Uh, eu cred că sunt șanse, mai ales dacă întâi vom pătrunde pe spațiu american, pe mine interesează acum spațiu anglosaxon și uh, cel german. Dacă va fi interes, uh, cu siguranță îți va deschide. În acest moment sunt vreo 5-6 limbi interesate de cărțile mele. Dacă va Sunt multe șanse să el să pătrundă, dar iarăși sunt o mulțime de factori. Pe mine, în primul rând, mă interesează publicul de limba română. Pentru el scriu, în primul rând. Dacă se întâmplă și fenomenul traducerilor, vă dai seama că sunt mulțumit că trec și eu leac mai bine. Voi mânca, voi bea. De două ori mai puțină cafea. Vasile Iernu, tare multe întrebări mai am, <laughs> dar îmi pare rău că nu mai avem timp. Când mai vin la Chisinau, când mai vin la Chisinau, o să afli prima. Eu o să termin cartea între timp, cărțile <laughs> da. între timp, <laughs> dar sper să nu fie tocmai peste un an și când ai următoarea lansare. Nu mai des gata. Bun, și uh, continuăm să discutăm ceea ce n-am reușit. Scritorul Vasile nu a fost studiu unul. Mulțumesc mult, por la, la, la promovarea cărții. Mulțumesc. dar mai ales la l -a scris următoarea carte, mulțumesc. a treia din trilogie, atât pentru a. A, ah, propun, no, da, suntem în zi de vineri, asta înseamnă că avem în fața un weekend. Ura, ura, ura, no. ne reauzim săptămâna viitoare, cu noapte în cap mai bine tuturor. Familia Diminescu Ai noștri Ai noștri ajung la timp.